Ous de Pasqua de butxaca categoria. Estex Palmos. Em sembla que no havia parlat mai dels famosos Estex dels ordinadors Palm. Ous de Pasqua. En Xavi Cavaller ens ho explica, i quin millor dia que avui. Palmos Estex es han